Com tots ja sabreu, ahir va concloure la dotzena edició del Mobile World Congress, que és la fira comercial més gran de la indústria de les telecomunicacions. Més de 67.000 assistents arreu del món vinculats al sector de la, de la tecnologia mòbil s'han reunit a Barcelona per conèixer els dispositius i equips d'última generació que arribaran al mercat durant aquest any. Telèfons intel·ligents, telèfons resistents a l'aigua, pantalles grandioses, càmeres d'alta de definició i, sobretot, millora d'aplicacions mòbils són algunes de les novetats presentades enguany. Un viatge al futur que no està a l'abast de totes les butxaques, la veritat. Després d'aquests quatre dies d'agitació tecnològica, és moment d'aturar-nos i reflexionar sobre com ha canviat la nostra vida d'ençà que va aparèixer el mòbil. El que era només un dispositiu per trucar s'ha acabat convertint en un dispositiu multiús. L'utilitzem per connectar-nos a internet, escoltar música, enviar missatges via WhatsApp, gravar vídeos... Però no només usem el mòbil en les nostres estones de lleure, sinó que també ens resultat molt útil com a eina de treball. A més, s'ha convertit en un aliat perfecte per viatjar amb transport públic i privat. Gràcies a les, a les aplicacions mòbils, podem consultar la disponibilitat de les estacions de bici i el temps d'espera dels autobusos i demanar un taxi, per exemple. Vaja, el mòbil és una meravella, eh? Però no ens equivoquem. El mòbil i les noves tecnologies també tenen els seus inconvenients. A escriure cartes i postals ja no s'estila. Ara ens comuniquem a través de les xarxes socials, el correu electrònic i els missatges de text. Les entranyables trobades amb els amics i la família, doncs, han quedat en un segon pla, respecte a les converses virtuals que establim, a través del Facebook o l'Skype, per exemple. I això per no parlar, doncs, de l'addicció que ens crea el mòbil. Podríem passar un cap de setmana de vacances sense el mòbil o amb el mòbil desconnectat? Jo crec que no, la veritat. Aquesta addicció, si no la dominem, pot ser perillosa. És indiscutible que hem d'estar oberts a la innovació de la telefonia mòbil, però sempre tenim clara una idea. Nosaltres hem d'exercir el control sobre el telèfon mòbil i no permetre que sigui el telèfon mòbil qui controli i condicioni la nostra vida.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 Els alumnes de l'escola La Maquinista al Bon Pastor fa quatre anys que fan classe en barracons. Ara, però, la situació sembla que comença a canviar. Després de moltes reivindicacions, els pares acaben de saber que ja s'han adjudicat els terrenys per construir-hi el nou centre. De fet, la nova escola ocuparà l'emplaçament actual i una part del solar adjacent. El futur de l'escola La Maquinista comença a aclarir-se. Després de quatre anys de reivindicacions, els pares i mares ja tenen el compromís que el futur centre es construirà en aquesta mateixa ubicació. L'AMPA de la Maquinista està organitzant la festa d'aquesta tarda. Volen celebrar amb tots els pares, alumnes i veïns que ja coneixen el terreny definitiu on es farà l'escola. Després de quatre anys de mobilitzacions i manifestacions, tenen una bona notícia. Doncs segons l'AMPA, el centre definitiu ocuparà l'espai actual i una part del terreny adjacent. De fet, al curs que ve ja s'instal·larà un nou mòdul per als 50 alumnes que començaran P3. La lluita dels pares i mares de la maquinista, però, no s'acaba. Aviat es posaran a treballar per aconseguir una data d'inici d'obres de la futura escola. De moment, però, l'Ajuntament només confirma que els han cedit de manera anticipada el terreny per a l'ampliació del centre. I fem ara un recorregut per les principals notícies que ens han cridat l'atenció aquesta mateixa setmana. Parlem de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar que ha recollit al·legacions per salvar el casc antic. L'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar va lliurar dimarts al regidor del districte les 5.359 firmes que han subscrit al·legacions per demanar l'ampliació del Pla de Protecció del Nucle Històric de la Vila, és a dir, la desafectació de nombrosos edificis que inclou la reforma urbanística prevista per a la zona i que comporta el seu enderroc total o parcial en els propers cinc anys. El pla es troba en plena fase d'al·legacions, al·legacions que podran presentar-se fins al 20 de març. També ha estat important aquesta setmana la troballa de noves restes que amplien el mosaic romà de la vila de la Sagrera. Les parts conservades del mosaic romà trobat en l'avui eh, desapareguda la vila romana de la Sagrera s'ampliaran i s'enriquiran amb nous i nombrosos fragments que s'han descobert escampats per la zona a causa dels trencaments provocats al llarg dels segles pregnes agrícoles. Els grans trossos del paviment es van extreure al setembre passat del jaciment original, al costat de l'antic pont del treball eh, digne, ara mig derruït per donar pas a l'estació de l'AVE, i es van traslladar al taller de restauració arqueològica de l'Ajuntament. Des del mes de desembre allà es fixen es completen i es netegen aquestes peces en vista a la seva futura exposició quan tornin al barri, segons el compromís municipal, i es mostrin de manera permanent en un emplaçament que encara s'ha de decidir. El balanç final del garballament de tota la terra remoguda i analitzada durant els quatre mesos que va durar l'excavació, iniciada l'estiu passat i finalitzada a l'octubre, ha permès recuperar 59 petits fragments més del mosaic i 10.000 tacebes, les petites pedres tallades una per una que formen el paviment multicolor. Aquest material, degudament ordenat, permetrà reconstruir uns 4 metres quadrats més de mosaics, segons va explicar Montserrat Pogés, que és la responsable del Servei de Restauració Arqueològica de l'Ajuntament, que es troba ubicat a la zona franca, els magatzems on es guarden els fons del Museu d'Història de Barcelona. Tres especialistes de l'empresa ABAC, eh, la Sílvia, la Lorena i l'Albert, treballen directament en la complexa, pacient i precisa tasca de fixar, consolidar i netejar tot el material que es va extreure de la vila, ara sepultada per uns dels vials per a vehicles d'accés a la futura estació. Les restes de la vila romana, datades entre els segles 1 i 4, van aparèixer en el recorregut exacte del vial. El valor documental, però no patrimonial del conjunt, segons el dictamen dels experts i la definició del tinent d'alcalde de Cultura, Jaume Siurana, va fer descartar la conservació in situ de la vila. Els murs dels edificis, el mateix mosaic, els fragments de pintures murals i les restes de ceràmica descobertes eren reduïts i estaven en mal estat. Aquesta raó, unida a l'enorme pressió de les obres, del complex de les vies i de l'estació de l'AVE, no va frenar a l'abans dels treballs autoritzats per patrimoni de la Generalitat, última autoritat en aquesta matèria. I atenció perquè aquest cap de setmana ens anem de festa. Arriba la sisena calçotada ecològica per l'harmonia. Demà dissabte torna una de les activitats que darrerament està a plegant un bon nombre d'andreuengs interessats en la cultura. Parlem de la sisena calçotada per l'harmonia. Es farà el Jardinets de Can Fabra a partir de les 11 del matí i per només 10 euros. I trobareu a partir de les 11 del matí la doncs, Cercavila dels Diables, a les 12 del migdia una animació infantil a càrrec de Genís amb l'espectacle Imàgin i a la una del migdia una actuació musical a càrrec de Sefolc. Eh, I a migdia, a les dues de la tarda, doncs, hi haurà un dinar amb 12 calçots. calçots exacte, mm. amb romesco i a més a més doncs, amb pedrat, amanida verda pa de pagès, vi, aigua i també doncs, fruita A 244 es eh, realitzarà què fem aquí on s'explicarà doncs, eh, el recorregut de l'harmonia, quin, quin és el projecte i com s'ha desenvolupat aquest projecte per tenir un ateneu ben a prop de, de casa aquí a mateixa a Sant Andreu també hem de dir que a les 4 hi, hi haurà un quinto que és un bingo panera amb les diferents entitats que hi participen a dos quarts de 5 hi haurà el concert de maicena i Agua i hem de dir que els tiquets els podeu aconseguir a Diables a la Lira, a l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar al Cor de la Vinya i 30 Nits que és, una, que és una, un casal o o un establiment on doncs, també podeu aconseguir aquests tiquets. I tot per només 10 euros, és a dir, que està al vostre abast el poder participar. Molt bé, doncs tenim una, un últim apunt, uh, fem una mica d'agenda. que és el que passarà dilluns els nostres barris? Doncs dir-vos que hi haurà una sessió informativa en què es parlarà de, de transports públics del districte. Aquest proper dilluns hi haurà una sessió informativa adreçada a tots els veïns i veïnes interessats a tenir informació sobre la reorganització del transport públic del districte. L'ACTA es farà a partir de les 7 de la tarda doncs a la sala Andreu Cortines de la seu del districte de Sant Andreu, a la plaça Orfila número 1. Doncs totes aquestes informacions eh, completen aquest abans informatiu que us hem ofert aquí a través d'aquest programa, Tot un poble. Nosaltres ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i ens fiquem ja directament amb la informació perquè se conegueu doncs, de primera mà què és el que passa als nostres barris. Fins ara. la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble. Molt bé, doncs tal com us dèiem, la nova Escola de la Maquinista es construirà al mateix lloc on és ara. I per parlar-ne tenim a una de les responsables de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola de la Maquinista, la Rosa Playa. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs en primer lloc, felicitar-vos, no? Sí, la veritat és que sí, Gràcies. <ríe> Perquè al final s'ha aconseguit, després de 4 anys durs, suposo, de reivindicacions, sí. doncs, aconseguir el, el que es volien. Exactament. Ara ja sabem que l'escola es queda on estava, o sigui, on estava aquests anys, que no era el, el plantejament inicial, però és la solució que més convence a tothom i la veritat és que estem molt contents. És a dir, que el futur de l'escola de la maquinista ja està més o menys aclarida. Sí, Sí, sí, sí. Mm. Estarem, ja és es a dir, d'aquí no sabem quant temps, això sí, no se sap, mm -hmm. però, bueno, sí, l'any que ve, ja pel curs que ve, de mm. setembre de, per setembre d'aquest any, ja hi haurà un mòdul nou... De fet, no sé si a tota la zona de l'aparcament l'estan asfaltant, però bueno, això ja és una obra que no té a veure amb nosaltres, però el tros que no asfalten justament és on creixerà l'escola de cara als dos cursos propers. Uh -huh. I l'escola definitiva estarà allà on som ara. i ja uh -huh. bueno, ja ens en explicaran com es farà la construcció i tal, i quan, però què es farà allà. Allà hi haurà una escola. A més també hi haurà un terreny adjacent que permetrà ampliar-la. Sí, sí. Uh -huh. Està previst que s'ampliï encara una miqueta més. Uh -huh. sí. I de cara a l'any que ve hi haurà el nou mòdul uh -huh. per 50 alumnes que faran el, el P3, no? Eh, sí, exacte, uh -huh. exactament. Uh -huh. sí. Sí, sí. Hi haurà P3, P4, P5 i després uh -huh. primer i segon. Ja S'acaba així el cicle inicial de, de primària. Uh -huh. I aquesta tarda doncs, ja organitzarà una festa. Sí, aquesta tarda esteu tots convidats si voleu venir. A partir dels quarts de 6 de la tarda estarà oberta l'escola a tothom i especialment a, la, a tota aquella gent, sobretot aquella molta gent del districte que ens ha recolzat, uh -huh. que ens ha donat ànims i que ha participat en les diverses accions, doncs és el moment de celebrar-ho tots plegats. Uh -huh. Podem avançar alguna cosa de la festa que hi ha aquesta tarda? Mm, bueno, no, tampoc us espereu, però a veure... En principi sí que us puc avançar que hi haurà, bueno, la lectura d'un un petit manifest una mica que explica i que, que celebra, diguem-ne, que és el uh -huh. sentiment de tota la comunitat educativa, de la maquinista, uh -huh. i l'agraïment, l'agraïment també a tothom qui ha col·laborat. Després hi haurà un berenar, uh -huh. hi haurà cava perquè brindarem i tot, vull dir que l'ocasió s'ombereix, portem quatre anys amb el cava a la nevera, imagineu si, ah, si té solera, <laughs> i... I haurà una mica de berenar i després hi haurà alguna sorpreseta. Ah, o sí sigui que venen els timbalers, de Can Fabra i de l'Eulàlia Bota, juntament amb la nova colla tabalera que s'acaba de crear a la nostra escola. Uh -huh. o sí sigui que hi haurà tabals d'animació. I, bueno, un petit obsequi que no es no desveu el que serà. Molt bé. I serà a partir de les 5 de la tarda, oi? Dos quarts de 6. A, quart a partir de les 5 i mitja. Doncs moltíssimes gràcies, Rosa Pleià. Ja saps que nosaltres des d'aquí doncs, hem estat aquests últims anys recolzant aquest projecte i informant... Sí, també us ho agraït molt, eh? Sí, sí, informant doncs, a tots el, el doncs, els que al final aquesta Escola de Maquinistes hagi pogut tirar endavant. Moltes gràcies. I us esperem aquesta tarda, eh? Vinga, doncs ens Vinga. trobem aquesta tarda. Val. Val fins, a a, fins després. Adeu. Molt bé, doncs era la Rosa Pleià, tal i com hem dit, una de les, ma de les mares de l'associació de mares i pares d'alumnes de l'escola La Maquinista, que finalment doncs, han aconseguit, després de quatre anys de reivindicacions, doncs, el compromís que el futur centre es construirà en aquesta mateixa ubicació on, on són ara. Doncs el que fem ara mateix, una nova pausa i atenció perquè després intentarem eh, parlar d'aquesta calçotada que abans us avançàvem i a veure doncs, què és el que hi ha preparat per demà perquè s'espera també una, una gran festa. Nosaltres anem de festa en festa. Primera la de la maquinista i demà la, la calçotada ecològica. Així que el que fem ara mateix és una petita pausa i tornem. Somrius per a Informació més acurada del districte de Sant Andreu. Ah, tot un poc. Doncs, tal com us dèiem, demà dissabte torna una de les activitats que darrerament està plegant un bon nombre d'andreuencs interessats en la cultura. Parlem de la sisena calçotada per l'harmonia i la millor manera de fer-ho doncs és amb un dels seus responsables, que és Alberto Aquilloé. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis què és el que esteu preparant per demà dissabte perquè la veritat és que ja arribar a la sisena calçotada ecològica jo crec que són moltes calçotades, eh? Sí, moltes calçotades i amb molt d'èxit, eh? Uh -huh. Perquè ja portem anys que hem desbordat cada... cada... les previsions, esgotant els tíquets i, i que lamentablement s'ha de quedar gent fora però és que ja la nostra capacitat organitzativa no ens dona per fer calçots per més de 400 i escaig persones, que són les que arribem ja cada any. Uh -huh. eh? Llavors, això Estem en la sisena edició, amb molt d'èxit, amb molt bona harmonia, uh -huh. es <ríe> dir la redundància, i, i això ho fem als jardinets a Can Fabra aquest dissabte, amb un uh -huh. programa ben variat, doncs a CIT, i, i ja diguem, previsent-se d'un altre cop de desbordar, perquè no queden tiquets eh, ja des de fa un parell de dies, i això, i assistència prevista pues, al llarg del dia de més de 500 persones, uh -huh. eh, fem menú per, de, de calçots, el que és pròpiament la calçotada per 400-420 persones, uh -huh. i després, bueno, doncs, la gent que no li agraden els calçots o que no pot venir a dinar, o això, doncs, un temps doncs, que entra una cosa i l'altra, doncs, què passa?, que prop, no sé, prop de 600 persones per, per l'acte. Això es farà als jardinets de Can Fabra a partir de les 11 del matí, ja podem passar per allà i pagar els 10 euros, no? Efectivament, eh? el que passa és que de, de tíquet està la cosa complicada, demà ah. sabrem si hi ha algun rebut d'última hora, de que alguna entitat que, que no hagi acabat de vendre els que tenia, o algun bar que ens perni algun, però les previsions són de que estan pràcticament esgotats. Eh? Em poden quedar, doncs, igual per vendre demà a última hora, doncs 15 o 20, uh -huh. si us voleu apropar, si doncs tant, sí. Doncs és tovents, si no, doncs haureu de, de compartir o, o venir a, a les postres a fer un pastís o... Ah, o una molt una bé. Així, eh? Bueno, si ens convideu i nosaltres estem maxxat. Fantàstic. Per suposar que podeu passar, per suposar. Doncs eh? donc, el que sí que ens agradaria que ens, que ens expliquessis què és això de l'harmonia perquè la gent, doncs, que no ho sàpiga, doncs, eh, ho sap, doncs que tingui aquesta informació, no? L'harmonia, el, el nom oveix ara mateix a, a dos conceptes. Per una banda, okay. és el nom del futur equipament cultural de proximitat que anirà dintre del recinte de la Fabre Coats, el que okay. l'Ajuntament anomena Casal de Barri. Llavors, nosaltres ja fa 6, prop de 7 anys, que, que li vam atorgar la denominació d'Ateneu de, Cultural i Popular, l'harmonia. Mm. Llavors és un espai que portem reivindicant i pel que portem lluitant tots aquests anys i això és una banda. Per altra banda, és també el nom de la Federació d'Entitats que eh, jutgem per aconseguir aquest objectiu. Mm -hmm. Ara mateix som 14 entitats de Sant Andreu de l'àmbit sociocultural, juvenil i de la cultura popular, bàsicament, Uh -huh. de més variades que puguem imaginar, des d'agrupaments escoltes, cooperatives de consum de productes ecològics, colles radiables, de percussió, eh, bueno, una miqueta de tot, ¿vale? uh -huh. I, i això estem constituïts en una federació d'entitats de segon grau, que som qui organitzem la calçutada pròpiament dita, organitzem també les festes de primavera que farem al maig, que ja avancem, que seran el cap de setmana del 18 al 20 de maig, uh -huh. i i segons que portem les converses amb el districte de Sant Andreu per portar la gestió del futur equipament, del futur casal de barri, uh -huh. que si tot va bé es dirà l'harmonia. No? Uh -huh. O sigui que ara ja ho teniu un més que consolidat el fet de que finalment es farà l'harmonia dintre del recinte de la Fabra i Coats. no? Sí, el que són les obres ja estan en marxa i de fet han d'acabar uh -huh. en el de decurs d'aquest any. Per tant, l'equipament hi serà. Ara la lluita és per la gestió, perquè és una lluita que portem molts anys amb el districte perquè la gestió d'aquest equipament sigui sota, el, sota un model que ells anomenen gestió cívica, que nosaltres diríem gestió ciutadana, però no deixa de ser el mateix, que, que és que les pròpies entitats usuàries, eh, les entitats arrelades al territori, en aquest cas arrelades a Sant Andreu, siguin les que portin la gestió d'aquest equipament. Mm. Llavors, per això doncs, hem d'acabar de de decidir el model eh, si serà per i si serà per concurs públic o com serà, però la idea és que sigui la Federació d'Entitats Harmoniacs i gestioni aquest, aquest equipament. Uh -huh. Per aquest motiu ens hem integrat també amb una plataforma, que és a Plataforma per a la Gestió Ciutadana, que són diverses entitats i federacions de tot Barcelona que ja estan gestionant algunes des de fa 35 anys, com és la gent del Vídeo de Nou Barris, que gestionen l'Ateneu Popular de Nou Barris, gestionen diferents equipaments de ciutat, bé, siguin centres cívics, siguin casals de joves, siguin eh, Ateneus, siguin casals de barris, sigui el que sigui. Amb, precisament amb aquesta plataforma per a la gestió ciutadana, aquesta tarda tenim una entrevista amb l'alcalde Trias per ah. definir el model aquest, de gestió cívica i gestió ciutadana una miqueta millor i per mirar dades de en què hi ha doncs, alguns temes pendents entre ells, per exemple l'atorgació de la gestió del, del nostre equipament uh -huh. Aquesta reunió amb l'alcalde que es farà aquesta mateixa tarda? Aquesta mateixa tarda sí, a la Caixa Gran i anem representants de 19 entitats o federacions de les uh -huh. quals 17 ja estan gestionant equipaments i quedem només la gent de Sants de la lleialtat sancenca uh -huh. i nosaltres de Sant Andreu que encara estem orfes d'equipament claro. però tot i així ja estem hem comportat molts anys treballant, ens han acollit a la Plataforma per la Gestió Cívica doncs, perquè han valorat el nostre esforç, la nostra seriositat no? a l'hora de, de treballar, tot i que encara no tinguem l'equipament per, per fer les activitats. I has d'esperar que aquest demà doncs, es digui alguna cosa de, de com ha anat la reunió, no? És, és previsible. De, mm. la, la bona voluntat per en dues parts sí és. Per tant, vull pensar que... que... No, no hi haurà cap sorpresa l'únic oh. que ens agradaria a nosaltres que bé sigui des de la Casa Grà oh. que des del districte ja ens arribi doncs, la, la bona notícia de la gestió de com ho fem ja per acabar de concretar uh, la gestió d'aquests equipaments que portem ja molts anys amb aquesta cantinela i sempre aplaçant la decisió no, amb les diferents administracions perquè ja aquesta és la quarta que en coneixem i després oh. ja vam començar amb el Jordi Areu amb la Sara Jaorrieta vam continuar, sí. amb la... Ara quedaré malament, que anem al record de última residora, la Gemma Montbrú, sí. i ara amb el Remo Blas, i llavors mm. sempre la relació ha estat bona eh, i les perspectives han estat positives, però mai no s'ha arribat a concretar. O sigui, mm. ja, ja és l'hora, no? Doncs demà ara el dia de que ho puguem celebrar tots aplegats en aquest llarinet de Can Fabra que ens ajudaran doncs a a passar-nos bé tot el dia i a conèixer doncs, com es desenvoluparà aquesta, aquesta activitat de, de l'harmonia. No? Efectivament, doncs Això comencem a les 11, a Montsercavila, mm -hmm. que bueno, aniran una miqueta per la Sortfila, Plaça Comerç, carrer mm -hmm. Gran, la zona del Mercat i ja baixar pel carrer Sant Adrià un altre cop fins a Can Fabra, això, doncs a les 11.12 a càrrec de Diables de Sant Andreu i el seu grup d'animació i de percussió i de música. Uh -huh. Després, a les 12 hi ha Animació Infantil a càrrec d'un noi que es diu Genís amb un espectacle que anomenem Imàgil. Que no té res amb el Genís Pascual. No. no, no és el Genís Pasqual. <ríe> és un altre Genís. És un altre. No és tan famós encara. Eh? Ja, ja podria arribar també. bé. Eh, després, un grup que aquest sí que és més conegut, el grup Safolc, que és de música folk i mediterrània d'aquí de Sant Andreu, però fa molts anys Eh, ja van venir l'empaçat de la Calçutada i han actuat molts cops per a, a diferents endres del districte mm -hmm. eh, ens ensenyaran valls i ganses típiques mediterrànies i folk i a la vegada que interpreten els seus temes mm -hmm. a les dues la Calçutada a quarts de quatre, quatre eh, farem una cosa que li diuen què fem aquí, una mena mm. de concurs per veure qui endevin les respostes adequades a un sobre qui som l'harmonia i per què estem aquí que és una miqueta el que hem anat explicant en aquests últims minuts Molt bé. després el joc del quinto a les quatre que és com una mena de bingo que Rifem una panera oferta per productes de les entitats eh, que formem uh -huh. l'harmonia doncs, samarretes, llibres un corró a la vidre cafè de comerç just eh, xocolata eh, ecològica etc. etc. i a les a dos quarts de cinc el grup final, que són els Maïcena i Agua, que són un grup de rumba d'aquí de Sant Andreu també, força coneguts, que ens animaran així una mica la tarda amb la Vallaruca i això era uh -huh. i això, la rombeta. Mm? I el que ens queda també és dia on podem aconseguir avui mateix ja les entrades, no? Sí, si, algun, si queden tiquets, de fet els tiquets han estat venent al local de Diables de Sant Andreu, al local de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar, Uh, i els bars de la Lira del bar dels 30 nits el Cor de la Vinya i a la Menta mm. de totes maneres, si queden alguns ara podria ser o a la Menta o a la Lira que eren els últims que mm. estaven quedant alguns tiquets i si no, doncs, demà al matí a partir de les 12 doncs, el que dèiem, els, eh, els tiquets que els hagin retornat Doncs ens n'anem cap a la Menta a veure si en queda algun vale. Vinga, molt bé, <ríe> <ríe> <Molt> bé. <ríe> Doncs Alberto... Aquí Llué, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i bé, si vols afegir alguna cosa més... No, que moltes gràcies a vosaltres per col·laborar en la difusió de les activitats que fem les entitats de Sant Andreu i del districte en general i que us esperem veure a vosaltres i a tots i totes el, els i les oyents demà, si no és no si no arribeu a temps per comprar el ticket doncs al, almenys pues, per gaudir de la música de uh -huh. la bona companyia i quan bueno, vivrem informació, tindrem algunes exposicions i també, doncs, algun agrupament, escolta, doncs, vendran pastissos per finançar-se ah, les colònies, doncs, bueno, sempre hi hauran cosetes per veure. Doncs ja ho anirem comentant des d'aquí. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé, doncs, Alberto Quilloé, moltíssimes gràcies i que vagi bé aquesta sisena a Cal Zotada Ecològica. Vale, fins, fins la propera, llavors. Val, vinga, adeu. Molt bé, doncs nosaltres ara el que farem serà una petita pausa però atenció perquè avui és divendres i el divendres el que fem és acostar-nos a l'esport local a l'esport de Sant Andreu així que fem una pausa, res, o, un o dos minuts i tornem amb els nostres companys d'esports Fins ara Trobar pau mai no ha estat senzill Tanta evolució no ha aconseguit respecte per tots els pobles. El temps no sembla haver curat totes les ferides que duran anys han patit els qui mai manen. Per què no podem passar fulla la història que no podem viure. El amor ...segueix la informació més acurada... ...del districte de Sant Andreu... ...a tot un poble. I com cada divendres dit el moment de parlar d'esports... ...en Pol Gustems, molt bon dia. Hola, si sent... sí. bon dia. A Ara, bon Jordi. Bon dia. Ara sí, ara sí. Ara sí, ara, sí. ara, sí, ara sí. doncs explica'ns, el Sant Andreu... a rebrà el Saragossa, semblant. Exacte, diumenge a les 12... ...el Saragossa B, un, un filial un conjunt bé, que jove, òbviament, és un filial, no? que està en zona de descens i que, per tant, doncs eh, hauríem de, de guanyar per continuar aquesta bona ratxa. De moment, nos estem bastant bé perquè anem guanyant a casa i empatant a fora, doncs eh, seria convenient doncs, tornar a guanyar a casa contra un rival que, a priori, no ha de presentar grans dificultats i, vaja, seria pràcticament la confirmació d'aquesta bona ratxa que estem mantenint i un pas endavant per començar a lluitar i jo crec que amb aquests 3 punts sí que ens situaríem ja a zona mitja alta que de fet ja hi som, ja som a... ens, ens poden considerar ara mateix dels equips que podrien donar un salt i, i arribar a lluitar per a zona de playoff, doncs amb aquest partit, ara a ara, tots els freds seran complicadíssims i tots importantíssims, doncs amb el primer per començar a lluitar contra, contra els primers de la taula uh -huh. a veure si, si hi ha sort estan es els 3 punts, eh, diumenge això a les 12, contra el Saraguasabé és 18è a la taula 0 7, 24 punts a 4 de salvació. Aquest Sant Andreu doncs el tenim d'è amb 38. hem de recordar que aquesta classificació està una mica alterada per tot el lloc de l'esports maoners. Sí. És a dir tots el tenen 3 punts més, la majoria tres punts mil dels que els hi tocarien. Sí. i mm. haurem de descansar una jornada, jornada que calça Andreu si sí el competirà i per tant podria podriarear distàncies. Molt bé, doncs esperem que l'equip d'esports de Ràdio Trinitat Vella doncs, ens acostin a l'actualitat d'aquest partit, no? Sí, uh, diumenge a partir de les 12 menys quart, una cosa així, sempre uh -huh. sempre som, i, i vaja, això, um, perdit a casa, per tant, imagino un en què la gent... Decidirà al camp més que no pas eh, escoltar per la ràdio, però ja seran els que es queden a casa pel que sigui, els, els llibintar o els hi fesim anar a la, la, la sisala, doncs els tenen a nosaltres que hi farem puntuals com sempre. Molt bé. I pel que fa a la resta d'actualitat esportiva, com ho tenim? Et comento també el partit de la muntanyesa, tercera divisió, que en aquest cas juga fora de casa i té un partit d'aquells complicats complicats, eh, perquè juga al camp del Prat que és el líder, el líder de tercera divisió, és líder amb 49 punts, eh, mm. només a del Terrassa, que és segon, però vaja, és, és líder, i la muntanyesa la tenim dotzena amb 34 punts, una mica zona de ningú, no pateix ni per baixar mateix, perquè està a 9 punts de, de, de les passes de descens, ni per, ni per pujar, està una mica a zona de ningú, ve de guanyar la passada jornada, i veure si pot donar la campanada i guanyar el camp del líder, que seria tot un què. I hi ha alguna cosa de Waterpolo, Exacte, Waterpolo, sempre l'estaquem, uh, jornada 14, recordem que el, el Sant Andreu masculí uh, va guanyar uh, la passada jornada contra, contra el Barcelona 9 6, una victòria molt important, i aquesta torna a ser molt i molt important el dia 3, per tant això és uh, demà i dissabte, uh, uh -huh. uh, dos quarts de 7 de la tarda, els masculins juguen contra el Montjuïc. Uh -huh. És un rival directe, ara mirem la classificació i crec que és el, el rival que tenen just per, no, no per sobre, però és 6è eh, el Montjuïc amb 19 punts, és un rival, podríem dir, de, de, de la seva lliga, una mica, perquè ara, ara Sant Riu és de è amb 13 punts, té sobre el Catalunya amb 14, el Barcelona amb 15, vull dir, és una, un partit d'aquells que pot estar igualat, igualat, i de fet, a Montjuïc, a primera volta, eh, va ser un dels, eh, a partir del partit de Montjuïc, les coses van començar malament. Uh -huh. Per tant, eh, hem d'esperar que passi justament el contrari, que a partir d'aquest partit, eh, per m'escoli vagin, vagin, vagin les coses bé, de, de moment ja venim d'una victòria contra el Barcelona, i a veure si poden continuar els homens de Carlos Bellón sumant, sumant victòries. Molt bé. I també em deixo algunes noies, que sí. també juguen demà, a les 5 de la tarda, en aquest cas a fora, a la piscina dalt, dos germanes MCS, això, a les 5 de la tarda. Molt doncs esperem que diumenges puguem continuar pujant o sí, pujant els graons a través d'aquesta classificació de segona divisió B, que el Sant Andreu doncs, evidentment eh, es, es mereix mm, guanyar el seu camp, no? Tant de bo, tant de bo. Recorrem partit especial per Arnau Tovella, amb qui van parlar dilluns a el Paroles d'Esport, perquè de fet, Arnau Tovella, el meix campista esquerra del Sant Andreu, eh, ve cedit del Saragossa B. Està cedit i en teoria de tornar una capa de temporada al club eh, aragonès. Eh, per tant, un després especial per ell, un equip ho coneix bé i a veure si pot eh, arrodonir um, les, les, les seves actuacions que són molt bones últimament, a veure si pot marcar un golet contra el Ferragossaré. Molt bé. Doncs, molt gustant-nos moltíssimes gràcies per acostar-nos l'actualitat esportiva dels nostres barris i doncs això, que vagi molt bé el partit de diumenge. Perfecte, Jordi, bon bé. dia. Adéu. Bon dia. Adéu. Doncs nosaltres ara el que fem una pausa i tornem. Escolta'ns amb els cinc sentits radio, primis, rets, sis, Des del districte de Sant Andreu de Palomar Radio de Vella Sintonitzes sí, amb el sol La primera emissora local d'Oce Nocturn i Fústica Electròntica The radio's limit at the end of the month, since it's at the end of the month. vol saber el que passa al districte de Sant Andreu escolta tot un poble Continuem amb el nostre programa d'avui ens queden ja pràcticament pocs minuts, bé uns 10 o 15 minuts aproximadament i el que volem doncs és acompanyar-vos a través de la sintonia de Ràdio Trinitat Vella i també dir-vos que mm, tenim diferents actes, diferents activitats per comentar-vos com els que podreu gaudir doncs, durant tot aquest cap de setmana. Parlem d'una exposició. Es diu Anels Violetes a càrrec del grup de pintors de Sant Andreu a realitzar a Can Fabre. El grup de pintors de Sant Andreu us ofereix aquests dies a Can Fabra l'exposició Anels Violetes. Parlar del món de la dona hauria de ser per fer-ho des d'un interès comú eh, a tota la societat. Compartir les dones de tot el món aquests anells violetes que porten a reivindicar al llarg de la història drets fonamentals en matèria de justícia i dignitat. El grup Pintors de Sant Andreu, com a entitat configurada per dones i homes del barri, també voler, volen commemorar doncs, aquesta data del 8 de, de març, Dia Internacional de la Dona, i unir-nos doncs, des de l'art a la demanda d'un món igualitari en oportunitats, drets i deures una societat més equitativa i democràtica envers les dones, perquè per erradicar la discriminació per raó de sexe es treballa per la pau. L'horari doncs, per a gaudir d'aquesta exposició és dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 del matí a 9 del vespre, dimarts de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 del vespre. I els dissabtes doncs, també hi podreu anar de 5 de tarda a 9 del vespre. Recordem que es fa doncs, l'exposició en els violetes doncs, a la sala d'exposicions i l'entrada és totalment lliure. Doncs anirem cap a Can Fabra, i si no, doncs podem acostar-nos a la Sagrera i anar cap a la Nau Ivanov, on trobarem Prisma Sociològic, la nova exposició de fotografia que ofereix la Nau. La sala de màquines de la Nau Ivanov, al carrer d'Hondures número 28, us ofereix a partir d'avui una exposició de fotografia d'Helena Pielias. Les persones som éssers sociables que vivim i ens desenvolupem en societat, però que al mateix temps no deixem d'actuar amb caràcter individual. Som jo i nosaltres alhora. Un prisma sociològic doncs, reflexionat sobre les relacions humanes i els sentiments més foscos. La individualitat, la soledat, l'egoisme, la felicitat aparent, com, amb, com som amb els altres, com estem amb nosaltres mateixos Eh, és un prisma sociològic és una col·lecció de fotografies intervingudes plàsticament. La tècnica fotogràfica dota l'imatge d'un significat real que ens fa creure en allò que estem veient. Per contra, la part gràfica ens proposa doncs, nous discursos, replantejaments i ens presenta doncs, allò que quedava amagat, que no es deixava veure. L'entrada d'aquesta doncs, eh, exposició és totalment eh, també gratuïta. Doncs us hem anat comentant durant tota la setmana, aquests dies s'està realitzant la novena edició del Set de Teatre i continua endavant aquesta novena edició. Fa concretament nou anys que vam decidir encetar aquesta aventura escènica, nou anys de tallers, nou anys d'experiències, nou anys de participació, nou anys a compartir moments d'aprenentatge amb grans professionals de l'escena. Alguns dels tallers que, que hi ha en aquesta novena edició del Teatre és eh, el taller de tècnica Alexander, a càrrec de Tanja Haupt, i doncs, es fa demà i diumenge, i els horaris són dissabte, doncs, al matí a dos i mitja del migdia, i de 4 de la tarda a 8 del vespre. Els diumenges també hi podreu, també anar, de deu del matí a una del migdia, i aquest taller es fa, com ja bueno, hem dit abans, al camp, a l'Auditori de Can Fabra, al carrer Segre, número 2432. També hi ha el taller C, perquè hi ha gent interessada en el món del clown, dels pallassos, la poètica del pallasso, a càrrec de Toti i turunei". Aquesta activitat es realitza demà i diumenge, dissabte, de 11 del matí a dos quarts de 3 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre, diumenge, de 10 del matí a dos quarts de 2 del migdia. I aquest taller es realitza al centre cívic del Bon Pastor, la plaça Robert Gerard 3 i 4. Més coses a dir-vos, doncs, que hi ha, hi ha un període d'inscripció i el que, doncs, un taller d'aquests, del que us hem anomenat tant en Tècnic Alexander com en la Poètica del Pallasso valdrien 60 euros i inclou taller d intensiu d'11 hores de durades morza o baranar, depenent del, del taller realitzat el dinar el diumenge dia 4 a les dues entrades als dos espectacles i diploma acreditatiu de formació hi ha també descomptes, també d'aquests tallers. Si vens acompanyat d'un amic, ell paga la matrícula completa, però tu només pagues la meitat, eh, 30 euros. Si fas dos tallers, paga 100 euros en total. I si pertanys doncs, a alguna associació o entitat dedicada a les arts escèniques, el taller costarà 50 euros. Però per això doncs, caldrà una acreditació, per exemple, al doncs, carnet d'associació de la Jarra Azul, o la APCC, o la AADPC, o entre d'altres similars. Doncs com podeu dur a terme aquesta inscripció? Trucant al 93-345-2253 o enviant un mail a info culturalcom Els espectacles gratuïts participen a qualsevol dels tallers hi ha dos espectacles, el Decisors Quartet, que seria de, de gospel, en què un quartet de veus mixtes de nova creació conflueix la formació clàssica i moderna dels seus components per la creació d'un projecte amb un repertori que veu de la tradició dels cants espirituals i del gospel, amb espais oberts per a la música popular resultant una sonoritat particular que no deixarà indiferent a ningú. Aquest espectacle es realitza avui mateix, a dos quarts de deu de la nit, el preu és de 3 euros i gratuït pels alumnes inscrits als tallers que us hem comentat del de... set de teatre. Aquest espectacle es du a terme al Centre Cívic del Bon Pastor al plaça Robert Gerard, número 3 i 4. Però hi ha un altre espectacle. És de la companyia Indigest i es diu Ara estem d'acord? Estem d'acord. Si barregem la filosofia platònica, el futbol i la i la faunada de la tortuga i la llibre, obtindrem una esbojarrada proposta, plena de múltiples lectures i de si d'ironies sobre el comportament de l'ésser humà, futbol, filosofia, mites i llegendes en un còctel fresc i trepidant, coproduït amb el teatre lliure aquest taller doncs, és el diumenge es farà al diumenge a les 6 i mitja de la tarda i costarà uns 16 euros és gratuït pels alumnes inscrits també als tallers que acabem d'explicar i aquest taller, ara estem d'acord estem d'acord, es farà al Teatre Alçat al, del carrer Neopàtria, número 54 i més coses a comentar-vos perquè si us agrada llegir si us agrada doncs, la lectura podeu passar per les biblioteques de Sant Andreu on trobareu un directori d'autores i autors locals les biblioteques de Sant Andreu han elaborat un directori d'autors i autores nascuts o vinculats al districte. Si els voleu conèixer ja i obrir amb les seves obres de poesia, teatre, novel·les o amb els llibres d'assaig, d'història o de cuina, entre molts altres, consulteu el catàleg d'autors i autores locals que trobareu a les biblioteques. I més coses a comentar-vos, com per exemple aquesta activitat que es diu fan cines art fotocopiat dels anys 80 fins ara a la biblioteca Ignasi Iglesias Canfabra.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 productor elegant, la Belauner i sobretot col·leccionista de discos, de molts discos i també de fanzins, de molts fanzins. L'exposició ens introduirà dins del caòtic món de l'autoedició fanzinera i del món mat, punk i soul dels anys 80 i 90 a la ciutat. Molt bé, i a, també comentar-vos que la Nau Ivanov us ofereix una convocatòria de residència a entitats. El Viver de Creadors és l'espai més multidisciplinari de la nau Ivanov, on conflueixen arts escèniques, arts plàstiques, disseny gràfic, fotografia, música, etc. Oferim un espai diàfan i agradable de treball, destinat a creadors i microempreses culturals. La nau Ivanov és un espai de creació i difusió que dóna suport a iniciatives culturals i posa l'espai i els mitjans necessaris a l'abast de creadors, projectes i microempreses culturals per qui desenvolupin els seus projectes en convivència amb altres iniciatives, tot facilitant la generació de sinergies, de sinergies, complicitats i treballs col·laboratius entre ells. Molt bé, doncs ara en direu Oh, això ja ho he repetit No senyor, perquè aquella gent que no vulgui o que no hagi participat a la novena edició del set de teatre doncs també té la possibilitat d'acostar-se al set i gaudir d'aquest Ara estem d'acord, estem d'acord que us comentava abans És a dir, que si no heu participat en el set de teatre mmm, també teniu la possibilitat de poder gaudir d'aquest futbol i filosofia en una, comprodu... en una coproducció entre el set i el teatre lliure ElSA de Barcelona programa fins diumenge ara estem d'acord i eh, estem d'acord a la companyia indigest, un esbogerrat espectacle ple de filosofia platònica, futbol i sabidoria popular de Jordi Uriol, explicada a moda de comptete filosòfic basant-se en el mite de la caverna de Plató amb un o altre canvi. Eh, d'entrada no succeeix en una caverna sinó en una taverna, i les imatges que es projecten a la paret no són ombres, sinó la, re la retransmissió d'un partit de futbol. Jordi Oriol, que ha estat recentment reconegut per l'èxit de la seva peça, té error dins el projecte T6 del Teatre Nacional de Catalunya presenta Ara estem d'acord? Estem d'acord. En uns anys de remarcable eufòria futbolística, en gran mesura degut a l'èxit eh, barcelonista l'obra pretén fer una crítica, acla mm, crítica aclapada. ...aclaparadora insistència i repercussió... ...en la vida de tots els ciutadans. A partir de l'obra de David Plana, eh, dia de partit... ...l'Associació Artística Indigest i el Teatre Lliure... ...van concebre en format d'assaig obert... ...l'obra Ara estem d'acord, estem d'acord. Aquesta va ser estrenada a la sala Beckett de Barcelona... ...el 5 de maig del 2010, i ara tornarà al SAT. Eh, aquest espectacle doncs es fa avui a les 9 del vespre... ...demà a les 9 mitja, el diumenge a les 6 mitja de la tarda... ...i el preu és a 16 euros. I més coses a comentar-vos. Com veieu, tenim una agenda de cap de setmana farcida, plena d'activitats, i una d'aquestes activitats, un d'aquests actes, al qual podeu assistir, es diu Popol Seahido, i va a càrrec de la companyia de collage que arriba a la nau Ivanov. La nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduros número, número 28 us ofereix fins diumenge la representació de l'obra Popol Seahido escrit i interpretat per Joan Ayala i Tamara Fernández i dirigit per Catrina Bujac. Eh, us explicarem una mica doncs, eh, en què consisteix doncs, eh, aquesta, aquesta representació. La doctora Indre Kaprovic ens porta a escena el seu últim i més apassionat cas. El pacient ha viscut molt temps en un somni, tot i que està despert no podia organitzar els seus pensaments ni els seus records. Aquesta representació és la culminació de la seva teràpia. Després d'avui, haurà recuperat el contacte amb la realitat. Aconseguirà destriar entre el que somia i el que veu, entre el que imagina i el que viu. Popol era faroner. Ara han mecanitzat el far i ell ha perdut la seva feina. Iris, la noia que regenta el restaurant del costat, s'ha quedat sola i Popol ha marxat per veure doncs, aquesta representació eh, que dura uns 60 minuts aproximadament. Eh, teniu que comprar les entrades a l'entrada o bé eh, presentar-vos una hora abans eh, a taquilla. I es farà avui i demà a les 9 del vespre, diumenge a les 7 de la tarda i l'entrada és de 12 euros i pels amics de la nau de 10 euros. Doncs ara el que volem és acostar-vos als patis escolars, als alumnes o als, o als joves que vulguin doncs, disfrutar d'uns patis, d'unes escoles, que estan obertes perquè us ho passeu d'allò més bé. Comencem parlant dels patis escolars oberts als barris. Hi ha un espai de lleure educatiu i compartit a les escoles Ignàs Iglesias i Al Sagré. A l'escola Ignasi Iglesias hi hauria, es troba el passeig de Torres i Bages 108, en l'entrada pel carrer 5 a 75 i diumenge d 11 del matí a 2 del migdia. Pel que fa a l'escola El Segre, es troba al carrer Costa Rica, número 26, l'entrada per plaça Hispano Suïssa, carrer Garcilaso, diumenge d'11 del matí a dues del migdia. Les nenes, i nenes, les nenes i nens que hi accedeixin ho faran sota la responsabilitat de les seves famílies. I també dir-vos que hi ha pati escolar obert al, al barri a l'escola Pompeu Fabra. L'espai de lleure educatiu i compartit, l'escola de Pompeu Fabra, que es troba al carrer d'Olesa 919, eh, estarà obert. Eh, L'horari d'hivern és de dissabte, de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 6 de tarda. L'horari d'estiu ja és de dissabte, d'11 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 7 del vespre. Els horaris d'hivern bueno, i d'estiu doncs estaran subjectes a, a canvi, al canvi d'hora i els nens i les nenes, és important recordar que hi accedeixin, doncs ho faran sota la responsabilitat de les seves famílies. Hi ha dues escoles més a comentar-vos, com per exemple l'escola Baró de Viver i l'escola Ramon Baranguet III. Doncs parlem d'aquestes escoles. L'escola Baró de Viver es troba al carrer Tucumán número 1. El dissabte té obert de 10 del matí a 1 del migdia i de 4 de la tarda a 7 del vespre. Això són espais de lliure educatiu i compartits perquè, ja ho diu, dels patis escolars. També hi ha l'escola Ramon Baranguer III, que es troba a via Barcelona 90, l'entrada per la porta Groga, el dissabte i diumenge, de 11 del matí a 2 del migdia. Aquest doncs, seria el més recomanable per a la gent de la Trinitat Vella i també dir-vos que eh, hi ha l'escola Bernat de Buil que es troba al carrer Mollerusa número 1 i que té els seus patis oberts de de el dissabte de 10 del matí a 2 del migdia també dir-vos que les nenes i nens que hi accedeixin ho faran sota la responsabilitat de les seves famílies i tenim més coses encara a la nau Ivanov tro podem trobar Frutos que és una exposició escultòrica de Susan Assum la nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix fins al 7 de març l'exposició d'escultures de Susan Asum. Frutós és una sèrie d'escultures fetes amb fusta i tècnica mixta. Tracta del contrast entre l'aparença i l'essència de les coses. Parlar de les màscares amb què amaga, amaguem el, verita, el nostre veritable ésser, les nostres pors i la nostra part dèbil, la nostra ànima. Els fruits són símbol d'aquesta dualitat. No són fruits concrets, representen la idea de fruit en si mateix, amb la closca que protegeix quelcom valuós i preuat. Molt bé, doncs l'entrada és totalment gratuïta. Dir-vos que al SAT també ho podeu gaudir aquest cap de setmana de sopa de pedres a càrre de la companyia Teatran 1, que el Centre Cívic de la Sagrera de la Barraca us ofereix tot un seguit d'activitats aquest mes de març i que nosaltres ho deixem aquí i dir-vos que podeu consultar totes aquestes informacions a la nostra pàgina web a www.rtv-mig fm.com. Doncs ho deixem aquí. Nosaltres ens acomiadem dir-vos que han estat avui amb nosaltres Cristina Penia i jo i Carles Molinario i que si voleu ens podem trobar dilluns a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda i bon cap de setmana.